Escolta Ràdios Lliures, escolta Ràdio 77 Bon dia, estem avui al segon programa de Cultura 77 Avui tindrem continguts molt diversos Començarem amb una secció de videollots O enxerrarem dels guanyadors del BAFTA Que ja van enxerrar dels nominats al primer programa i també durem una secció de videollots retro, que les l'estrenarem avui. Després també tindrem l'habitual secció de cinema, on farem un repart del que van ser I després, eh, Antoni ens dure un comentari sobre la pel·lícula 300, El origen d'un imperi. Després també per acabar tindrem una secció d'esports que s'estrenarà també avui i per acabar, com l'anterior programa, el bambol de la setmana, aquesta vegada dedicat a Joana Maria Camps. Si com voler començarem per la secció de videojocs. Bueno, uh, començaran xerrant dels videojots, de les acciós retro... Avui xerraran d'una videoconsola que ha estat un poc oblidada, tot i que va ser una de les millors consoles de la, de, de la tercera generació, xerrant de la SEGA Master System, una consola que va ser llançada l'any 1986 a Estats Units. Aquí a Europa va arribar el 1987 i ho va fer uh, de la mà d'una de les primeres mascotes de SEGA no xerrant de Sonic com tothom podria pensar sinó xerrant d'Alex Kid un videojoc que va ser creat per competir una, amb Mario i era molt semblant a Mario també era un joc de plataformes però en la varietat la varietat que en aquest joc podia estar anar amb moto i atropellar persones i tal o sigui, seria com mesclar un poc Mario amb GTA com nedar i atacar peixos i tal no sé si a la vostra infància algú de vosaltres l'ha jugat jo jo personalment no he jugat en equip no he tingut esplea de jugar en aquest joc jo he de dir que va ser un dels jocs de la meva infància de fet és el que més record i el que més m'ha agradat tot i que s'ha de dir que bé, Sega en aquesta època eh, molt, era molt semblant a Nintendo en el seu catàleg anys després se va voler distingir com a marca i va abandonar aquest joc i només va treure dos jocs abans, Alex Keating a Miracle World i Alex Keating doncs, a la dècada dels 80 Els 90 va crear Sonic que va ser la seva, eh, la seva mascota des d'aquí de llavors fins ara i ja la més famosa. A Sony tothom ha jugat aquí, però Alex Creed és un lloc que va quedar bastant oblidat i jo des d'aquí volia simplement reivindicar-lo com, com una part important de, de la història dels videojocs. Ara ja eh, entrarem un poc a l'època actual i xerraran del que va ser la gala dels BAFTA que ens va donar eh, bastantes sorpreses bastantes novedades ja que era un any on van estar nom, havien estat nominats com vaig dir ja al primer programa molts jocs independents eh, jo pensava que podia ser el seu any que qualsevol lloc independent guanyaria premi però la veritat és que en el final els va estar llocs de estan molt conservadors eh, si han tornat a guanyar els Joc dels grans estudis els premis més importants i si els jocs independents han guanyat qualsevol premi menor la llista de guanyadors ha estat la següent eh, millor lloc d'acció-aventura The Last of Us com era d'esperar, aquí no n ha hagut novedat disseny artístic Teraway, que com recordeu van tenir el primer programa amb un convidat que era Alex en que ens va xerrar d'aquest lloc millor lloc britànic eh, notablement Grand Theft Auto V millor lloc debutant eh, va ser Gone Home, un dels spots que, va ser, que ha estat un lloc independent en final no ha aconseguit guanyar algo Però millor lloc familiar i millor lloc portàtil torna-se un dels grans triomfadors de la gala tot i que al final no ha pogut guanyar el Premi Gran de MedioBioJoc millor disseny per un altre dels triomfadors Grand Theft Auto 5. més innovador Brother Tales of Two Sons un altre dels Jocs Independents almenys que han premiat que les grans innovacions estan venguent per part dels estudis independents sinó dels estudis més grans que s'estan un poc conformant a treure-lo de sempre millor lloc online, jo aquí sí que tinc més que això, ja que li han donat a Grand Theft Auto V el seu online és molt bo, això és innegable però crec que un videojoc que va sortir amb problemes i que durant més d'una setmana no va funcionar, no hauria de ser premiat vale que jo que és divertit, però jo crec que un lloc que surt amb barròs i sordó que deixa tirada molt d'usuaris doncs pues no se'ls hauria de por de premiar però bueno, són qüestions comercials i clar Pos que no variem voler desprestigjan espirant un lloc que es que havinggut a ha Ba to Re cos històric de ventes. Millor música, eh, Bioocc Infinite. va sert un dels grans olvidats d'aquesta gala, cosa que me sembla una vergonya, ja que és del millor lloc de, de l'any passat. De fet, no ha guanyat millor història i ni tan sols està nominat. Per tant, eh, aquí és algo que no és comprensible. Bueno, millor interpretació ha estat per Ashley Johnson, com Eli per The Last of Us totalment merescut millor història, ja ha expressat la me eh, indignació perquè no fos Biosoc Infinit per el guanyador almenys, era un, ha estat un guanyador de nivell com els de The Last of Us també. millor lloc d'estratègia doncs pues el darrer independent que ha guanyat algo el Paper Please que ha guanyat millor estratègia i simulació millor lloc eh, de pues, Last of Us ha acabat. Llega que també podria estar Grand Theft Auto 5, però bé, és una decisió que tampoc... No és que sigui molt controvertides. els dos poden guanyar, són dos grans jocs. I per últim, he de comentar, abans d'acabar amb aquesta secció, que s'estudi Rockstar Games, crea dos, entre altres jocs d'aquesta generació, de Table Tennis, Bullies Colorship Edition, els dos Grand Theft Auto, 4 al 5 el Red Dead Redemption, el Midnight Club de, de Cocho, Chalea Noir, o el Matz Fany 3, i juegazos imprescindibles d'aquesta generació, ha rebut un premi honorífic, un premi especial, que s'esbasta uh, Fellowship. És un premi especial de tota la seva carrera i ja i sobretot degut a que és un dels estudis més en forma i més estimat d'aquesta generació. I ara ja, pues, tancant la secció de videojocs i entrarem en la secció de cinema. Aquesta, bé, aquest programa final va de premis, ja que han començat, bé, hem acabat la edició de vídeo repasant tas basta i començaran se de pel·lícules repasant els guanyadors de la gala d'Oscar de i després farem un breu comentari sobre el que passa a la gala. No dir sé si algú més de de vostres la, la va seguir? No, no, no, no, no, no seguirla no, no. Vale, pues, repassar... sí, no. Vale, pues. Sí. bàsicament ja farem un comentari molt breu de lo que passa, perquè tampoc vull que vos sabo arribeu de sentir-me ja passarem a que altres també xerrem un poc bueno el eh, guanyador millor pel·lícula va ser eh, 12 anys d'esclavitud crec que no hauria de guanyar però bueno, ja se sap pel·lícula sensiblera sobre esclavitud, També és dirigida per un director negre tenia totes les pincellades de, de ser lo que agrada a l'acadèmia, la per tant, s'entén que hagi guanyat tot i que jo crec que tot i ser una bona pel·lícula no ha estat de la millor de l'any i no, no, no ho mereixia, però bueno. Jo he sentit a dir que uh, són 12 anys, però realment són 120 anys. Bueno, aquí diu que són 120 i aquí diu 12 dies, perquè la peli és molt breu, però sí que és veure que si no t'agrada se te pot arribar a fer molt llarg. Després, millor director, qui no havia cap dubte de qui guanyaria, Alfonso Cuaron per Gravity i les tècniques de, de rodatge que ha fet, i fer tota aquesta pel·lícula rodada en un garatge i visualment conjures, pues, demostra que té un talent espectacular. Ja ho havia demostrat en Hijos de los Hombres, en planos de secüències que són va, per fer història en el cinema, saps? una història pura, i per tant, ho eren uns calmes que ha de fet aquesta gala va ser una gala molt mexicana ja que el el Mexica, i molts molt desprinominats guanyadors han estat mexicans Sí una, una, una gala molt llatinoamericana uh -huh. millor autor pues, bueno, no ha estat Leonardo DiCaprio evidentment s'esperava no perquè la seva actuació no ho que ets Òscar ja que per allò, la millor actuació de l'any passat sense estat cap tipus de dubte sinó pel conservadurisme que ja han xerrat de, de l'acadèmia en final de fet eh, un, un dels grans fracassos d'aquesta gala ha estat el logo de Wall Street nominada a premis, no n'ha guanyat cap no perquè no ho mereixés com a pel·lícula que jo crec que igual sense la no millor pel·lícula de l'any mereixia almenys 2-3 Oscars fàcilment no interessava sí, Premi però el valor, sobretot que ensenyï el i que no tingui una moraleja final d'això és dolent és bo, sinó que doncs, deixi llibertat a espectador, perquè hi triï si el si que veu en pantalla és bono li ha passat factura i ha fet que l'academi rebutgeix el plantejament i no guanyi res. En canvi, jo crec que serà una pel·lícula, serà la típica pel·lícula que no guanya res en seu moment però que en el futur se reivindicarà. I que serà recordada més. Això és un altre fet que mm. farà que sigui més recordada. Exacte. Perquè no, perquè no haurà guanyat hi ha, res. Hi ha pel·lícules que guanyen molt en el moment i en el cas del pas dels anys s'obliden. I pel·lícules que no guanyen res i després se'n recorden. Jo crec que aquest serà un dels casos. I crec que, precisament, el fet que guanyi molt pot contribuir a que s'oblidi, perquè dius ostres, quina bona pel·lícula, i després veus, ja què sé 24 Oscars, i dius ostres, sí. tampoc pues no. sí, per tant, dic home que l'oblidis doncs, home, doncs no. De de sí, un pot de moda de passajera, a vegades. Sí, un pot d'això. Bé, millor troc <tos> a Andrea a Matthew McConaghy que presenta, a, a, ara mateix està enamorat de la sèrie True Detective jo encara no l'he pogut veure però diuen que la sèrie és boníssima i que el millor de la sèries és la seva actuació per tant s'haurà de veure i qualsevol dia s'haurà per comentar-la millor triu està allà claríssim, no hi havia dubtes sí. Us, Kate Blanchard és el millor de Blue Lash de fet pot dir que ella és la pel·lícula la representació femenina d'Angu sí, sí. qual i per tant, bueno, un premi més que ha merescut millor actriu secundari Jared Leto res a dir, no sembla malament millor actriu secundari pues en el final ni l'Hopita niongo. Bueno, no ho esperava però en el final si veus que han premiat a 12 anys d'esclavitud com millor pel·lícula suposa que qualsevol premi més li havien de donar Clar, i ja no. que gràvit i escaquem els castells crec que és una forma un poc de justificar igual que li donguin per tant. i com que els papers tampoc els fan malament i això no et diu que totalment l'oblidarem perquè no crec que faci cap pel·lícula més aquesta dona. però bé, bueno, li donen un Òscar i se va fer contenta que a seva no, no em sembla malament Millor pel·lícula de pal en no anglès més premi més xorra de tot els Oscars, quan ja vaig comentar però La gran bellesa que és més que ha merescut una gran pel·lícula que des d'aquí recomanem després tenim millor guió original eh, ha estat per Her bueno, jo li, li hauria donat igual a Woody Allen per Blue Jasmine però Her era l'altre candidata potent, així que bé guió adaptat ha finalment per 12 anys d'esclavitud. Bueno, jo li hauria donat el Lobo del Wall Street, però ja sabem que no li anaven a donar precisament per lo que ja han comentat, el conservadurisme de, de l'acadèmic. Per tant, bueno, crec que no és, no és un mal premi. que és un premi... Que, però si l'havien de tot el que ha guanyat 12 anys d'esclavitud, que tampoc és molt, crec que és el premi que més mereix. sí que tampoc ho criticaré. Bé, bueno, pel·lícula documental, així, aquí sí que m'ha tocat indignar-me. D'alguna ja altra vegada l'acadèmia eh, ha fet mostra de la seva covardia. El gran favorit era Death of Killing, un documental molt dur que mostra les matances, no sí? eh, matances a Can Boya. Un documental molt dur i molt bèstic que se posa a la pell dels assassins i mostra les matances a Can l'Acadèmia pues, evidentment no, no ha premiat uh, Lower Wall Street no premiaria aquesta, aquesta, premia, uh, aquesta pel·lícula aquest documental i al final li ha donat uh, 20 Feet from Stardom que perquè ens entenguem ve de ser una espècie d'OT, d'Operació Triunfo uh, en versió americana sí, un documental bastant oblidable que bueno ha guanyat és quasi-casi un reality com documental. Per això és... Sí, és un poc així. Uh -huh. Realment no té molt de... En la definició que ha donat, no? Sí, sí és un poc... Poc... són com a cantants. Se piquen a vida de cantants i tal. Mm. No sé, un documental és... sobre humanitat. I... Sí, és més sobre un buenrollismo. Superacions personals. El tipus missatge de si quieres puedes. Mm. Hem premiat això. Ha de sonar és Òscar, Uh, millor curt do do documental, no puc criticar ni elevar, perquè evidentment de curt documental no he vist cap dels que donaven, o sigui que es me don era un premi que donava bastant igual, i al final ha estat per The Lady in Number 6. Bueno, super documental, com que no l'hem vist, direm que molt bé. Millor muntatge, pues, no hi havia dubte, Gravity, Direcció de Fotografia, Gravity, van de ser original Gravity, però aquest premi no hi havia cap dubte, perquè... Gravity, a nivell tècnic, és la millor pel·lícula en diferència. Millor cançó original és aquesta que estem escoltant ara mateix, no? Ah, doncs pues ara posarem, perquè l'escolteu, una cançó inolvidable, Spock, Let It Go, Frozen. Sí, és aquesta ortalada que estigui escoltant, me caigaré un poc perquè la pagueu disfrutar. Sí, la, la pot allà, gràcies per aquesta versió de Genoa americana. Bueno, no comentarem, no vull ofendre ningú. me de dir que havia de guanyar. Que... Disseny de producció per estar per una pel·lícula menor. En el final, que, bé, que és un poc vergonyós que el gran Gatsby hagi guanyat dos premis, millor disseny de producció i millor vestuari. No és que sigui mala pel·lícula, però que aquesta pel·lícula que és bastant menor és bastant olvidable. tingui dos Òscars i el l'Overwatching no en tingui cap es cau un poc es cau un poc però és així millor maqui maquillatge Dallas Biles Club millor mescada de so un altre premi tècnic, pues, ja se sap, Gravity edició de so també se sap Gravity efectes especials, crec que no ha falta dir-ho per no repetir-se, Gravity una altra vegada millor pel·lícula d'animació Frozen, el mateix que, que ha guanyat millor cançó original que han pogut disfrutar aquí el millor curtmetratge de ficció Helium, crec que és un docum, un, un curtmetratge de nens o sigui, si no ve malament, és un premi europeu comencen a premiar també coses a part de latinoamericanes, europeus han tingut el seu espai, tanta pel·lícula de parlant anglès de l'italià Paolo Sorrentino com ara aquí un premi de nens bueno i medalla d'animació que sí que no el conec que és Mr. Hubbard per el que veig aquí sí, Hubbard, pues no en tinc ni idea ah, per últim, per acabar dir que m'assembla molt bé si sí, com estic en contra del gran fracàs que ha estat el Lobo de Wall Street estic molt content de que al final el Slim Mimar de l'acadèmia d'Avito Russell de denominacions no hagi guanyat cap premi per aquella gran estafa de pel·lícula que ha fet que és la gran estafa americana si a vegades tot l'ho diu un bodrio completament olvidable i l'academi s'ha oblidat d'ell doncs res a Déu, crec que és el millor que ha fet en guany l'academi comentaré la gala la gala sí. de l'any passat va ser una passada va posar llista bastant alt i la d'enguany de ni a cap moment se li ha costat els pitjors moments de segala la l'any passat han estat molt superiors en els millors moments d'enguany perquè així com els os que sempre guanyen per si es és públic per l'espectacular dels seus números musicals, les eh, coreografies en directe, la dansa... Enguany no han tingut cap, cap número musical potent, cosa que decepciona i sorprèn molt, ja que, com suposo que molt sabreu i recordareu, enguany la Gala d'Òscar esteia dedicat a ni més ni menys que El Mago de O, pel·lícula que si no ets Serrat complia 75 anys. Mago Dios, que amb una pel·lícula musical per tant, ens esperava qualsevol número musical potent aprofitant algunes de melodies de la pel·lícula va veure un número musical que més que potent va ser suporífer sí, podríem... era el moment de la gala idònic per, per dormir un rato i després aixecar-se de i veure la resta i després bueno, la presentadora, que té un programa de bastant èxit d'humor allà als Estats Units és una presentadora bastant bona que en aquest programa el sol ser bastant bo ara no recordo el nom de la presentadora, me'l fa saudir perquè m'apillareu però la veritat és que en aquesta gala va estar sosa, sosa soça, soça, soça. Eh, va intentar fer unes bromes, cridant un pizze, un perdó, unes pizzes però pff, molt si aquesta gala va ser un zero completament perquè ha estat la millor gala que han fet en anys i s'haurien de fer mirar ara ja, bé, no donaré, com que vosaltres no l'heu vist, no, no tenim altres opinions si sí, vos haureu de creure el que vos dic o oh, mirar per YouTube i treure les vostres concursions. El que és l'únic que tenc és que els Òscars haurien de passar eh, un dia que tot el món pugui veure, perquè ja que és tan internacional aquesta, aquesta gala, doncs pues, no sé. Sí, ja s'ha de, de fer... De... A més, una falta de, una falta de respecte que ha a... Sa, cap als altres països. No? Bé, bueno, al final, als Estats Units ja coneixen que té un esperit tot, de, sí, tot, de... Tot el que munta, ho munta... Un, de... claro, es, tot dic, un espectacle internacional i ho munten per Sí, únicament i, per I per tant ho faran d'un moment a l'obra baixa i qui no pogui pugui veure, pues, és problema seu. És, que és actitud yanqui de tota la seva vida quan uh -huh. la coneixem de sobres, el seu prepotisme. Una I pena, ara, realment. Sí. Perquè... Bueno, jo ara ja m'acall I veus que Antoni Toni mos comenti Ja que ella és l'únic que l'ha anat a veure No, ah, marca-me la, marca la vista, vista. Ah, la vista. Aquí m'ha sorprès sí, sí. Però mira, yeah, podeu fer davant de Entrem a mirar-hi si en Toni sí, O no, perquè potser estic d'acord Sí, no crec que més o menys coincidirà Més criteri d'Antoni Me meu, sol coincidir Però bé, veus, deixa en 300 El origen d'un imperi, comentau-lo Comença, tu vida. Bé, jo en comparació a la pel·lícula anterior eh, Tenc una... Mm, una espècie de crítica no sé si és exactament d'una crítica o directament d'una castanya i és que la pel·lícula és una verració històrica dir això ja m'ho esperava abans de veure la pel·li i és veritat que històricament és un poc un desastre però però bé vull dir, era d'esperar i un petit això la pel·lícula sí bastant bé, bastant entretenguda bastant... els efectes diguem, de, bé, relacionats sense la violència amb, les, amb les escenes de lluita que ja s'ha a sa vull dir, fins i tot pots ser superen-se'ns de sa primera, realment és un efecte bastant espectacular, bastant això, i superat un poc aquesta primera barrera que faré sa pel·lícula en si és bastant entretemuda i ja m'ho va agradar. Sí, me, també m'ha donat una mica aquesta sensació però realment si vas a veure aquesta pel·lícula, vas a veure únicament aquesta pel·lícula per als efectes especials perquè en si tampoc no és que sigui no sé jo encara no he mm -hmm. película, la pel·lícula jo l'aniré a veure demà i no, no és per les efectes especials sí. perquè és el protagonista també, és, uh... és cert però, però... jo és bé, jo és molt bé les sí. sí, una... dues, eh? sí, sí, sí. dues coses que destaquen les dues coses que destaquen són la protagonista i els efectes especials però aquesta pel·lícula està feta per ser gent que li agrada aquest tipus de, de, de cinema i jo volia destacar que està molt bé perquè bé, està molt bé, Pff. Pff. anava a dir, està, està bé perquè millor segueix una mica aquest ritme de la primera pel·lícula, no? Ho exagera el doble, el tema de les lluites, però és una mica aquest eh, ritme. I també volia comentar una altra cosa, que és, eh, no sé si te'n vas adonar, però hi va haver un period de vegades, que crec que us ho vaig comentar, que surt que, bé, era una pel·lícula totalment de sang, això supos que eh, te'n va donar a compte, no? Estan d'acord, estan d'acord. Hi havia qualsevol part de lluita que se sa sang anava a parar la eh, càmera i se quedava la càmera. Sí, això m'ha anat a compte que en certa manera sí que és veritat que eh, és molt... Eh impressió de que és una, una pel·lícula pensada per incloure els efectes 3D perquè és veritat que té uh -huh. bastant de... Juga bastant de planos, diguem, de amb els plànols, diguem, a la càmera, fins ha, i tot en dues dimensions. Hi ha un plano que són d'uns 5 segons en la de la sa sang a la sa càmera. Ah, la vam anar a veure no en 3D. No en 3D. En no. No. Aquesta pel·lícula I... que està... Fa... <laughs> bueno. uh, sí, també... Um que anava a dir ara si sí, de s'està sang que va estar 5 segons en pantalla i jo anava a dir eh, jo com a estudiant d'audiovisuals, no, a mi sempre em conten que millor si la càmera passa, passa desapercebuda no? que l'espectador no se n'ha d'anar a compte de que hi ha qualcú darrere de sa càmera no? Eh, no sé a mi em dona l'efecte que no sé, és és un fallo aposta, però que trop, sí. és un fallo que no, però que no. Això és no regles i tu romps i romps bé. No, ha... sí, m'ha pres, pres, genial. Qüestiós, però crec que no, si no, sé, no crec que, jo, que no he vits pel i no, no puc cú no dir ni criticar si està ben romput en hem de que s'ha noti que una càmera per a algo. Per qualque, perquè pues, sang per tot i fetge és si i... no, pues... un poc el que té aquesta pel·lícula i ja tenia una pregunta per que és que el trailer m'ha semblat, igual me colat, no sé, que ha batalles navals aquesta vegada sí, que tal, sí, ja, perquè no? això I és una innovació la pel·lícula s'abasa i que tal, estan retratades una passada Realment, de una és, que és, molt... és una passada. Sí, perquè està no molt de repot del de secció. Jo crec que és una pel·lícula molt sí, de secció, sí. molt de de com està filmat. ritme és frenètic... Però com... jo he de que segueix sí. molt el ritme de la primera pel·lícula. La primera pel·lícula és molt ràpida, molt I acció, manté. i és el mateix. Sí. Segueix sí. la mateixa línia. Però, que però això ja és, és el que jo destac més. Per la compra. Per la que tingui jo, això ja la compra. Sí, no, realment és veritat que el ritme d'acció és bastant ràpid, l'únic és això, que és inexacte És una mica, per però, les batalles navals És, un dir, sí matrix, vaixells, no? és a dir, bé, una això històricament se sap que els vaixells, és dir, una tècnica que tenien en les batalles navals era directament estavellar-se contra s'altre, sí. és a dir, els vaixells tenien una punta reforçada i això i tal, i aquests no se veu, és dir, un vaixell diguent tot de fust i això, que els altres tenien una no. punta de ferra més tard, havia un vaixell bastant més reforçat, mm. aquí no, aquí és un vaixell mm. normal i corrent que fa el mateix, mm. clar, són de vegades li queda dir que una pel·lícula sempre sí, en, sí. és millor que històricament sigui sí, el més pèixer possible Jo crec que 300 no té cap objectiu historiogràfic realment, No, no pretens ser un retrat super verídic de la història no, per, Així com la mentre... primera sí que és sí vera que, que, que no intentava ser una pel·lícula diguem, que retratar històric, Uh, sí que entre comatès no cometia cap gran sor. Molt entre comatès sí. crim històric, dir, no de no hi cap borrada, eh, no i quin suc alguna. No cap borrada històrica. Sí, bueno, però però clar, això, dit, vull que no no és objectiu, la la película ja està clar que no és objectiu, la uh, película és mantenir el punt. És el blockbuster de la màxima setmana. Uh -huh. sí, sí, sí. I ja t'he dit, jo mentes, aquestes inexactituds històriques o oh, quin història directament justifiquin més acció, més fanatisme i tal, jo el sé ah, jo, clar, si, sí. si fos morbotant-se història i a damunt fem un bòdrio sense tal, no ho perdonava però clar. si, si m'adones secció m'adones ritme, i t'has fotat un poc història pss, qui vulgui història té llibres, té coses millors 300 noves sí jo sempre ho dic que una pel·lícula la més fiel que pugui ser millor si pot fer acció, i retratant-se realitat jo crec que és molt millor que no inventar-te coses perquè sí però si igual potser has fet veridit no t'ho donen pas i, i ficciones un poc per fer una pel·lícula més dinàmica i Tot més aixecat jo perdon té part avorrida no, té part un poc pesada part, així. tornava com a la primera romanticisme un poc que tenia, que sóc, per el meu punt de vista és vera que com a descomgestionant perquè no fos tan, tan batalla tan però ja me sobrava un poc sí también sé, ¿no? Evidentemente. Sí, es a Sartros digo a mí, lo, lo que está es que uh, um, ¿cómo diría? Ay, el uh, loft uh, internet. Un ambiente un muy bien que està ben ambientat, este es, estàvem fent sí, el log que... aquesta vegada. Sí, tot, sí. Sí, sí. el m'ha molesta un ben. poc. Eh? En en molesta. Bueno. Bueno. Sí, els principis si, la primera escena banda del rei per tot això no, és, Sí, és un poc, no, aquí queda bé, és sobretot ah, aquesta actriu que de manera mateixa queda queda perfecte. contribueix bastant que quedi bé aquesta escena. El log in hasta el Hobbit, però no he Si funciona, allò, perfecte. No tenim res en contra. Bé, doncs ara ja, si voleu fer alguna conclusió del tema de, de banda sonora molt, bastant bona ah, sí, i això de, de mesclar no. que el temes... surten els Black Sabbath, perdona els trailer i també els final de l'epèrícul els crèdits surt la cançó, la banda sonora mesclada amb la volta noz i el esbor amb la cançó de Warpicks de Black Sabbath i realment és un per jo lo que sí, es un No van a enganxar per na bona aquesta película. Santa hores s'ha sí, la... fet aposta per aquesta película. És van reciclat temes ja existent. No, no, Supertats que ara crec que m'han escoltat poc sí, en caig un bot. No, no. sé, no sé. No, no sé la resposta <laughs> ja En aquest cas avui, realment s'han molt molta música, l'han fet aposta posta, ens a Sinfònica de San Francisco i i un hàmster que ha tocado així ja vamós, veig a pelí s'apareix. Mm -hmm. No, realment, s'ha dedicat a veure que la música està molt encertada perquè perquè acompanya moltes de escenes, eh? és un toc, és El que se diu en castellà, la guinda del pastel, Ara estem A sa banda sonora de la pel·lícula. I tampallarem un segons. Ja ara haver en sentir un poc de calma, ja vós demanaré unes conclusions final per a Capalles i si... o liéu per la, sí, la, la pega de la película, de coses bones. la recomaneria o, o no. Sí, completament, ja sé que aquesta història que la de com un, ei, el llibre és llibre diferents a peli, era un poc una, una pega d'aquest estil, per si pel simi me va agradar bastant i jo jo la recoman. Ja per a gent que li agrada sí. aquest tipus de cinema. Exacte, si no, no és un perquè és un cinema d'acció, de sí, violència i si t'agrada això, la peli compleix completament subjetiu sí. i, i com parla de les primeres tenien els mateix nivell no. superior, no, no, per davall no, no, no. és que la primera és, és molt bona sí, primer, la primera, primera, primera bona. Sí, sí, ha deixat <laughs> el llistó molt alt sí, sí, sí. Clar, era difícil superar aquell llistó però en si la està bé Vale, i doncs amb aquest missatge. Ja avors dic que la setmana que ve la veurei igual. No torno a la macharrada d'ella, però igual sí que fora un breu bon comentari, mm -hmm. si no estic d'acord amb algun, si no hi hau de ser amig tan amics. I ara ja entram en la secció d'esports, que avui estrenarà d'Antoni. Eh, Estrenem eh, nova secció eh, d'esports amateurs eh, en, aquesta, en aquest segon programa i bé eh, únicament eh, avui serà poc a breu eh, xerrar, xerraram de futbol americà i de béisbol i bé, començarem amb futbol americà com dit, començant amb futbol americà, ja que aquest cap de setmana tenim la segona volta de, de principi de la segona volta de la LNFA, de la Lliga Nacional de Futbol Americà, amb els Mallorca voltors, la uh, Sèrie B uh, uh, estableu la conferència a Sud, la Sèrie B seria la uh, segona divisió uh, de futbol americà i la Sèrie B està uh, bé, en tres conferències, té tres conferències, nord, est i sud, és el Mallorca que està juntament amb el Muncia Cobras eh, Alicante Sharks i Sveca Risers únicament quatre equips les altres, les altres conferències en tenen cinc. i bé, comentar que aquest cap de setmana és partit que, que comença aquesta segona volta és un partit bastant eh, apassionant perquè són els dos favorits de, per... per, per d'aquesta conferència sud per arribar a les playoffs, que són el Mallorca Voltors, perdó, Múrcia Cobras, Mallorca Voltors, ja que juguen a Múrcia. Els partit que van jugar aquí a la primera volta aquesta eh, primer, primera jornada primera volta va ser eh, va guanyar el Mallorca per un ajustat de 9 a 12 eh, un simple touchdown per la gent que no, no sàpiga menys la meu, meu puntuació aquesta com funciona i bé, destacar una mica s'inici de, de lliga que ha fet el Mallorca, ha fet un inici immillorable 3 uh, victòries, 0 derrotes immillorable no, no té paraules uf, sí com el Mallorca de futbol no? que tant de bombo sí. se li dóna crec, crec que se canvien un, un poc ses tornes i bé, això, com juguen un d'abans altres camp de, de, de, de jugant també Som Moix i bé dir-vos una cosa que eh, com que aquest programa és temporal, aquest partit de Mallorca perdó, Múrcia-Mallorca eh, ja s'haurà jugat quan escolteu aquest programa per tant eh, si voleu saber els resultats eh, seguir, el partit, eh, bé, seguir el partit serà un poc complicat perquè ja crec que ja s'haurà jugat Uh, podeu, ser, podeu, uh, uh, saber resultat, podeu saber el resultat podeu uh, el resultat a la pàgina fieldgoal.eu uh, una pàgina de, de futbol americà sobretot nacional i uh, sobre futbol americà europeu uh, o també la pàgina dels voltors tant Facebook, Twitter com la pàgina oficial uh, bé, per futures partits si voleu seguir es, es partits de fora i de si seguiu tant teniu Facebook o Twitter podeu seguir els partits i acabar eh, amb, eh, el futbol americà dir-vos que el dia 29 d'aquest mes març eh, i doncs, serà la pròxim, pròxima jornada que jugaran aquí a Palma serà a Mallorca un equip de València Um, i bé, dir-vos que si, si vos fa ganes vos fa ganes veure un, un bon espectacle uh, sapén que no hi hagi, no sigui un estadi um, típic d'aquest de futbol americà però no um, no és convenient l'espectacle està garantitzat i bé, juguen a polisportius a un mos, jut davant al camp del Mallorca um, teniu centrada... ja es entrau si ho entreu per Son Rapinja per l'autopista abans de Son Rapinja eh, entrareu ja, ja entreu a Poli Esportiu aparcau allà, està molt, ja, molt, està molt bé hi ha un a postes i la gent que va a les pistes de bàsquet la gent que va a fer esport allà i hi ha tenis, està molt bé és veritat i bé, això sí, important, és gratuït no se paga res i això eh, deixem parar el vol Uh, si voleu afegir res, m'aturau no, no. <ríe> bé, idò doncs, ara acabarem amb el beisbol. el béisbol uh, no hi ha representació ni mallorquina ni baleà uh, una autèntica pena perquè um, és, hi ha una molt bona lliga muntada um, és una cosa que s'ha perd bastant uh, a Balears. però bé, uh, per això estem neutros no? per in intentar uh, animar una mica sa gent i bé, en principi vos, vos comentaré quatre coses aquest uh, cap de setmana hi ha la uh, primera jornada s'inici de la lliga uh, aquesta lliga està composta per 9 equips la uh, primera divisió seria la divisió d'onor la primera divisió és la segona la segona divisió uh, que seria la primera divisió i la primera divisió d'ONO. i aquesta, uh, ara vos comentaré els partits que ha aquesta setmana perquè podeu conèixer també una mica els equips que hi ha no? Tenim, eh, primer partit hi ha el Llano de Gijón eh, contra el Pamplona. Després tenim el Béisbol Navarra contra el Tenerife Marlins. El Tenerife Marlins és actual campió de, de la Lliga i un dels màxims eh, favorits per tornar a l'agonyar. Després tenim el Barcelona, el Béisbol Barcelona davant Astros València. Aquest és partit probablement de ser jornada. Dos eh, actuals, eh, un dels millors, tantes dos... Eh, bons equips d'aquesta lliga el Barcelona és el que era la secció de beisbol de, del futbol club Barcelona va, venir, va entrar en Sandro Rossell i, eh, i perquè va volar va, va dir que no no hi havia dobbers per mantenir aquesta secció se va carregar una secció que té 80 anys de història Perdona. Bueno, dosari de d'en Roceig, millor no xerram perquè donaria per exemple. Ja, ja ja sí, sí, per cuatre programes de, de crítiques de la Corruptellers, de d'amentolament. Si, sí, sí si ha dos vegès per fichar Neymar, mm. sí si ha donat vegès per robar per per, per bé, fer un nou estadi, no? També? Per robar pròximament, perdonada, pròximament. Exacte. Sí. Bueno, sí, uh, sí no de Després anem amb, amb això. <laughs> De, doncs bé, eh, seguim eh, darrer partit Sant Ignacio Bilbao davant del Sant Boi, Sant Boi també és un dels grans favorits eh, com aquí veiem els que reinen bastant més zones catalans eh, ja que tenen eh, més equips i els que descansen del Viladecans el eh, Viladecans té 21 títols i a més els de Bagonya seguits, impressionant no, ara no estan al mateix nivell eh, esperen que puguin eh, tornar a competir estan eh, sempre mitja taula però bé, eh, i bé eh, per acabar a dir-vos que aquests partits també s'hauran jugat evidentment, si voleu repassar eh, tants resultats podeu, podeu anar a la pàgina de la Federació Espanyola de, de béisbol, que és rfeps.com allà veureu tots els resultats i si voleu veure els highlights de del Barcelona Astros de les millors jugades, sineu a la pàgina bateando.com allà tendreu eh on a YouTube se compte del, del Vell millor Barcelona, allà tendreu segurament eh les millors jugades d'aquest partit. I això ha estat tot. Molt bé, abans d'acabar, voldria bé, primer dir que estic molt content de que en el final hagi de seguir fer aquesta secció, perquè quan van dir que el programa estés un pot reticent. No, que... jo jo faré puntualment perquè ja vull fer de diferents a uh, diferents esports però s'ha complicat dur-los sempre tots perquè com que comptem en poc temps i anem reduint sí, no? però crec que és una excepció com es pot donar veritat per tant estic content que al final és de decidit fer-la encara que sigui de forma puntual i bé, ara donaré pas a una secció que he de dir que el programa va, va ser una de que més va agradar eh? a mi no sé si que ja he pogut xerrar va aixecar moltes rialles i va ser unes sessions que està sempre ferides una bona forma d'acabar en rialles i que per favor, el bumball de la setmana I Ara, bé, inauguràvem en aquest nou programa la secció del bumball de la setmana que estarà dedicada a la nostra estimada venedora de pisos, la Joana Maria Camps. <ríe> uh, bé, uh, realment és una dona um, uh, que dins del món del govern de, balear del conseller d'Educació, s'ha deixat bastant amb evidències, un pot també com aquesta part de la família real que comentàvem la setmana passada, uh, està un poc allà, allà. No s'havia fet amb qui començar, però bé. I, I bé. Primer de tot, és a dir, Joan Armíri Camps va entrar com a consellera després d'en Bosch, que va dimitir i tal, I una de les seves primeres frases, si no m'equivoc, va ser L'història es jutjarà. Uh, serà cruel, la història. Serà <laughs> molt cruel, oi? <laughs> Presuntament. Presuntament. Presuntament. Presuntament. <laughs> Bé... Um dir que bueno, una de ses um, grans tropezades de no Jana Maria Camps, com eh, molt sabran, és graciosíssim i bastant curiós, trepitja. Eh, estava xerrant de es, poques mon educatiu en general i xerrava d'Estrepitja de com una cosa completament normal i la que després més en van se'm va donar a que això era una traducció literal d'Espisa, tu hi fos més pisa. Vull dir que és bàsicament unes proves que se veja i trepitja, dius Sí, sí. no no, no, no, Primosa, tenc, sí, sí, no tenc paraules però es trepitja és una no, traducció no, no, completament sí. literal per tant se m'acudeixen com dues conclusions d'això no. una uh, directament llegia sense voler saber què llegia o uh, uh, no sabia què estava dient una de dues és com un... no, no. Sí, sí, jo crec no, que ho pot no, de deixar no? Però, sí, sí. No, no sé, no tenc paraules es, sí, sí. <laughs> es trepitja encara no m'ha acabat de creure del tot però quan... A veure, ah, una, supos que t'adones amb compte que hi ha més grans uh, èxits la... exacte, exacte, aquí està és eh? el que anava a dir o sigui, precisament <fixi> quan... <fixi> en marxa un recopilatori de grandes èxitos ah, sí, ara... sí. de fet crec que et un mix verano 2014 o algo així quan... jo el compraria eh? <fixi> bé, uh, i de baixar quan ja apareixi ja estrepit ja havia la repanocha per així dir, que ja era... no pot haver res més i tot, la varen batir eh, a Joana Maria Camps des de la dona que va en pisos a Samoma quan d'un, eh, no sé si era una roda de premsa exactament, se va posar a xerrar de Samoma, Samoma i es referia a, a el eh, Museum of Modern Art dels Estats Units. tremendo, una altra vegada se va tornar a deixar en i no sabia de què xerrava és impossible que qualcú xerri d'un museu se... per tant bé, som home, eh, som mos ha deixat <ríe> amb evidència eh, un període de vegades i és per això, per eh, tota aquesta sèrie d'il·lustres eh, activitats i accions que l'hem volgut patir com a com a, a la de setmana. mana en aquest cas <ríe> i bé, bé tenim alguna actuació més de... ja em sona que n'hi ha més Ah, bé, eh, després, bé, sí eh, ja no és pròpia d'anar a camps, m'he apuntat aquí ah. no ja no és pròpia d'anar a camps aquesta però finalment a sa pàgina de sa conselleria d'educació de, per tant, no és que sigui específicament a camps, però si sa conselleria d'educació a sa pàgina web ja, eh, continua sent responsabilitat seva continua sent responsabilitat seva és bastant sorprenent perquè anaves llegint i hi havia un terme que se referia com això, en majúscules tornes a una traducció literal de ESO en castellà és <ríe> traducir això s'ha anat patinada exacte, això ja és ja, et sumo'm Uh, Suposo que això és la conseqüència precisament de despedir tots els sources lingüístics que ha despedit el Consell d'Educació. <risa> Aquí precisament se veuen els efectes de tota aquesta... No, ja crec que simplement que no coneix el sistema educatiu. D'alguna. Mm, de... <risa> és es que de fet aquesta dona... Crec crec que que... Ho ha demostrat més d'una vegada, com ja has de clar. Per tant... I suposadament posa és la seva zona. No? La seva... Per Però, asuntament. Per asuntament, perquè realment no s'ha dedicat mai en el sector educatiu i jo crec que bueno Molt trist. quan Molt trist. és més sector educatiu no sé què dir aquesta taula perquè té més coneixement sobre el sistema educatiu que aquesta dona però, bueno. jo crec que sí, <ríe> doncs, que, sí, sí. i d'això vull dir precisament d'això és curiós perquè realment tant la consellera d'educació d'aquí com el ministre d'educació de govern central cap dels dos no ha tingut pràctic, pràcticament eh, experiència amb el sistema educatiu cada zero bueno, per no això en el fons és que... positiu perquè dona il·lusió i gent, jo crec que potser metge. No tinc experiència en medicina, però que a més dona. Realment no, t'ajuda sí, superar. Sí, sí. Jo crec que, que rom barreres. Sí. Això de dedicar-te a l'educació per ser mistre d'educació, jo crec que és un prejudici en el final. Jo, sí, jo crec que potser és... metge, no en serà... ni idea. Igual me diuen que operi es cap un genoll, però bueno, tio, que puigament. Vull dir, minúcies total claro. com a terror. Jo crec que aquestes realitats que són tan així, al són prejudicials. Claro sí, clar, clar, són... clar, clar ha molt de prejudici, i hi ha molt d'elitisme. O sea. Exacte, no només això de fer el padó en conduir, dir. Claro, no, per, per, per, per... <t 's> per dir... Clar, ah, no, clar, no fa falta, vull dir, tu si saps conduir o... Evidentment. Sí, sí, sí, sí. Bueno, i ara ja, si... No tenim res més. Toni, vols afollir alguna cosa? No, no, no. Crec que ho han deixat bastant clar. Sí, bé, un petit repàs, és a dir... Trepitja, se mou mà, se això... Va molt de la setmana per diversos modius, el nostre... Jo crec que se va molt... <laughs> vull dir, va mola, se va molt de l'any, ja... Crec, de la dècada. Sí, que... Bueno, bueno, no llargam perquè té competència. Uh -huh. Com té molta els, competència. Té amb la família real en es col·lenca central eh ha una guarda que cada setmana l'intenta fer sa competència i per tant sí, que... sí, sí, sí. no, els premis de Bambol realment. De fer quan duguem un cert número de programes oriendos a premis el premi en cantant molt, però que si hi han i per sí, als diversos nominats, El resultat <laughs> serà molt igualat perquè eh yeah. hi nivell, aquí hi nivell. Sí, sí, sí. sí. I I sí, sí, sí. I... A, ai nivell per tancar aquest segon programa que han aconseguit una duració molt bona vos doncs deixarem amb una cançó que és d'una pel·lícula que a jo personalment m'agrada bastant és una pel·lícula francesa una vegada més reivindicada al cinema europeu sobretot dels nostres veïnats francesos que en aquest sentit se s'ha sortat per desgràcia està sent més, està per un camí molt conservador direm, en partits d'extrema dreta que estan guanyant suport però mm. els seus cineastes, gràcies a Déu tenen una visió molt vanguardista i molt diguem, molt que no tenen prejudicis són els que estan fent el millor cinema actualment bé, deixa amb aquesta cançó és de la pel·lícula Intocable i bé, que, que ja té dos anys i ara ja vos, sí, que vos acomiadam i esperen que disfruteu del programa bye bye. Fins al pròxim programa i hasta otra tarde i tot Ahora sí Bye bye Hasta otro ratito, eh